А тим часом бій тривав. Форту було завдано серйозних пошкоджень, але й пірати, незважаючи на їх спритні маневри, теж зазнали чималих втрат від вогню з форту. Планшир правого борту Атропос був розбитий на тріски, а одне з ядер розірвалося в кормовій каюті корабля. На Елізабет була серйозно пошкоджена носова частина, а на Рабеллі – збита грот щогла. Лахесіс вийшов із бою, втративши стерно, і зараз маневрував за допомогою довгих весел. Тупий, сповнений люті погляд барона свідчив про те, що він задоволений. «Благаю неба, щоб іспанці потопили всі його диявольські кораблі!» вигукнув він, геть знавіснівши. Та небо лишалося глухим. Не встиг він навіть закінчити свого благання, як усе довкола струсонув страшенний вибух, і половина форту злетіла в повітря. Вдалим пострілом пірати влучили в пороховий погріб. Години через дві після бою капітан Блад спокійний і вичепурений, наче він щойно повернувся з балу, ступив на квартердек Віктор'єз. Його зустрів дерівароль усе ще в халаті і в нічному ковпаку. «Дозвольте доповісти, пане бароне, що ми оволоділи фортом на Бока-Чіка. На руїнах башти майорить прапор Франції і шлях в зовнішню гавань для нашої ескадри відкритий». Деріва змушений був стримати свій гнів, хоч мало не задихався від люті. «Його офіцери...» Так палко висловлювали своє захоплення, що лаяти, Блада, було просто безглуздо. Але в очах барона не згасла лють, а на блідому обличчі відбувалася внутрішня боротьба. «Вам пощастило, пане Блад», – процідив він крізь зуби. «Що ви виграли бій? В разі поразки ви жорстоко поплатилися б за це. Іншим разом прошу чекати моїх наказів, бо...» Не завжди у вас будуть такі щасливі виправдання, як сьогодні. Блад посміхнувся, блиснувши рядком білих зубів, і вклонився. Зараз я був би радий одержати від вас, генерале, наказ розвивати наступ, скориставшись із перемоги. Думаю, що ви розумієте, наскільки важлива в даному випадку швидкість дій. Рівароль якось розгублено зиркнув на нього. У своєму гніві він зовсім забув про те, що має керувати дальшими операціями. Зайдіть до мене в каюту! Владно наказав він Бладу і обернувся, щоб йти, але Блад зупинив його. Я думаю, генерале, що нам краще переговорити тут, коли перед вами, як на долоні, відкрита вся картина наших майбутніх дій. І він вказав рукою на лагуну, на ландшафт навколо неї і на велике місто, яке розкинулось на березі моря якщо це не буде розцінюватися як моя самовпевненість. Мені б хотілося зробити пропозицію, він замовк. Даріва Роль пильно поглянув на нього, запідозривши в його словах глузування, але смагляве обличчя пірата було незворушним, а проникли очі спокійними. «Ну що ж, вислухаємо?» – милостиво дав згоду барон. Бладд показав на форт при вході у внутрішню гавань, вежі якої ледве виднілися за пальмами на вузенькій смості землі, і сказав, що цей форт не так добре озброєний, як зовнішній, той, що вони захопили. Але канал тут набагато вущий від Бока Чіка, і перш ніж проходити каналом, необхідно захопити укріплення, яке його захищає. Він запропонував, щоб французькі кораблі увійшли в зовнішню гавань, і звідти почали бомбардування форту. А тим часом 300 піратів висадяться з гарматами на східному узбережжі лагуни густо вкритому фруктовими деревами. Як тільки почнеться бомбардування з моря, пірати кинуться на штурм форту з тилу. Блад вважав, що іспанці оточені з двох боків і деморалізовані втратою більш сильного зовнішнього форту не зможуть чинити тривалого опору. Після цього загін дерева роля залишиться в форці, а Бладд зі своїми людьми продовжить наступ і захопить церкву Нуестра Сеньора де Ла Попа, яка був в ваніла на високому узгір'ї на схід від міста. Захопивши цю висоту, вони матимуть не тільки прекрасну стратегічну перевагу, а й можливість контролювати єдину дорогу з картахени вглиб країни. Коли ця дорога буде в їхніх руках – Іспанці не зможуть вивести з міста своїх цінностей.